Berriak zurekin pantzo irigaraia Greenpeace-ek ekin ikusgarri bat egindu atzo Bilbon. Talde bost bostekidee zintzilik edo dilindan eman dira, Gugenaim museoaren parriko zubian, againtza intantxiboaren gaitzesteko. Bainan, ego eskalegian gauza onik ere dela berriki inguramenaren alde aitortzen dute. Donebarelo izune inguruko, ameka errien ondarkinak tratatzen ditu, bizi garbia izeneko sindikatak, imposatur diren neurriak baino neurri oraino zorrotzagoak hartzen dituztela, diote arduradunek, senpereko zaluaga ondarkintegiaren bisita proposatu dute jendeari beriki guk ere eginen dugu xailuntan bisita hori gazteak lagundu eien etorkizuna argitzen eta aukeratzen, hori da, iparraegoa, fundazioak larumatuntan kanbon, promosatuko duen, ekitaldiaren, helburua, ekonomia eta sozialtsaileko arduradunak besteak beste etorriko dira, gazte horien laguntzeko eta bideratzeko. Aroik errek zer diote, Charlotte. Aroikirleak eguzki haukanen dugula egun, mainan uh, odeie nartetik egun suan ara uh, hori aipatzen dute, temperaturak um, momentzian emasortzi gradoren ingurien dira eta ogeita bost gradoreinu egoku dira. Xabin Mendizabal, Espaniaren esku du frantxez justiziak, goizuntan pasako da, Madrileko epaile baten aintzinean, poliziak donapaleu nagastatu zuen joan den, martxoaren ogoita iruan, Espaniak bidali euroa gindu baten bidez, Xabin Mendizabal. Gipuzkoarra da, oita urte ditu, bakiaren kontra doatzin eta terrorismoari lotuak direnekin zak, leporatuak zaizkio, aladio akusapen ageriak. Bimilata, behatzean, laurte presidenzio, Zornegi eta lartkondenatu zuen Madrilek, segi gazte mogimendu debekatu kua izaitiagatik, eta ipakalderat egi, ies egin zuen ordean hauzitik landa. Atzo ozeanuen nazioarteko egunakari, Greenpeace talde ekolojistako bostkidek, ekintzai kusgarri bat egindute Bilbon, La Salbe deitu subian, gugonaim musu baden parian dahau, zintzilikatu dira, do dilindan eman, eta berri onta berroita amar metra karatuko banderola zabala edatu dute ozeanoek asola dute irazkiarekin zazpiorenez, egon dira zintzilika. Arreintza intentsiboa, suntxiko gadela salatu dute, eranez Atlantiko ozeanoan arreinan euneko berroi sobera, arreintzatzen dela, bestalde Greenpeace erakondiak beti ego oskalegiko inguramenaren egoeraren azterketa bat egindu, azken urteetan hartuak izan diren erabaki batzu, txalotzen ditu edo erabaki onak izan direla, ara nola besteak-beste atezateko ondakinen bilketaren kudeaketa edo ere pasaiako portu ahondiaren proiektua gelditzea ito gerazkin. Gipuzkonetan Nafarroko hainbat herrietan ezarritako gaikako ondakinen kudeaketa eredutzate jodu Greenpeace erakunde ekologistak. Ego Euskal Herriko bestelako datu batzuk ere biltzen ditu. Greenpeace Greenpeaceen ustez ingurumenaren indizea urria da Euskal Autonomia Erkidegoan eta erdi maiakoan, nafarroan. Oso keskatu agertu dira Petronor ergaien kanpoko biltegiarekin, eta onda mendia bezala definitu du Euskal kostaldearentzat. zat. da, Greenpeace ingurumenaren egurari buruzko halako asterlan sakon bat egiten duela. Gaiugari hartu ditu, puntu positibo eta negatiboak zerrendatuz. Txosten honen inguruko informazio guztia Greenpeace.org Gaukunean aurkituko duzu Eta bestalde jendia joan da beriki senpereko saluagako bi ondarkinen tratatzeko instalazioan bisitatzerat bisi garbi izeneko sindikatak ditu, ateak ideki bisi garbi sindikatak, doni bale inguruko ameka errian ondarkinako deatzen ditu, hauetan nafarroako urdazubi eta zugarra mordikoak ere bisi garbiren baitan dira, ahatik endai eta urruina garbin beste sindikatan dira, gehiago emaiten dauskigu sindikataren lanaz eta ondarkintek joktaz, arantzak turkegak Bai, beraz bizigarbea be uh, semperen uh, gira da hain ondarkin instalazio batz uh, berroetaz pilangire gira gauk egun eta uhtero berroetabak milatuuna uh, erabiltzen dugu. Beraz baitugu behatzi egi uh, kostalde mailan eta bi ena fargoan uh, sugara mugdi eta uhtasuri. Ebe ondarkinak txatatzen ditugula eta gero arigira ere mailan, berrizketa mailan, hasi gira beraz uh, berrua jurtetan eta bukatu dugu lehen uh, instalaizioarekin 2000 uh, ta lauean eta asidugu bigarren bat 2000-a bostean eta uh, joan gira uh, ugei urteren zat. bai ditugu instalazio berriak uh, elektrizitatea mailan uh, errekuperatzeko er eta hori dena uh, gasa gutiago ukaiteko airean eta hori dena ondarkinak kontrolatzeko piskatz. Hara bada laurte argindara sortzen dutela lurperatu ondarkinek sortu gazarekin eta spimaratu dutere bisita horien karietarat, imposatuak diren edo galdeginak diren neolriak, baino neolri zorru zagoak artzen dituz dela sindikat hortan. Bestalde EHMA IESKER-Abertsaleko alderdiak jardokitzen du, Etak, duhanden ashtian, miaritzen burutu den polizia operazionari bouluz, plasaratu ageliali, hortan etak operazionari bouluz, desarme prozeduraren kontrako erasua izan dela espimegatzen du, bai ezta penoli kondutan harturik ea eh, txe baiek oso larritzat jotzen du frantxez poliziaren jokamoldea eta honen oinarian dagon frantxez gobernuarena bake bideari begira frantxez gobernuari Madrilek manatzen dion hildotik bazterzia eta Euskal Herriko alde bidearen alde baikorki implikazia galdatzen dio. Hop e galaldiak, merke proposatzen dituen kompainiak eta air fransek bat egin dute bat eratzea horren e, funtsa presentatu dute, atzo prentsari, miarritzetik uh, proposatzen dituzten egal badira Parisel, Lyon, Marsella, Geneva, Nizza eta Lilerat doatzinak, e, Merkeena berroita behatzi aurrotan, karriena iluonta behatzi eurotan bestalde izena zaldatzen daire miarritzeko eraportua, ez da gehiago biarritz parhamen deituko, bainan biarritz peibazka. La basininikatarren Iparrrigoa Fundazioak bilkula bat eodo mintegi bat antolatzen duen larumatian Kanbon, gazten aukerak eta etorkizuna Ikoskalegian gaiaren inguruan ekonomia eta jendate eta sozial loko alditu desberginak bilduko dira hor, gaur egungo egoeraz irakurgeta batekin eta etorkizuneko aukerak eztabadatzeko gazteekin, goiz saioaren saiioaren goita zen begikin naia lak joa fundiz, fundazioko langilea eta fondazio horia hain zuzen ezer den gen eggan daugu. Mintegia ogen elburua ere, da justzuki gaztei toki bat eskentzea. Guk ikusten dugu uh, gaur egungo testu inguruan, jesi ekonomiko eta mugizketen uh, ezaguagittzen den egoeran gazteak uh, lehenetarikoak direla hunkiituak uh, horiek dute uh, prekaritatatea uh, lehenik eta modu uh, zeilenean uh, bizitzen izan uh, lan munduan etxe bizitzan eta hoak erematen dituen ondorio guzsiekin aajeman ah, sozial edo familian, eraz mintegi hori egita da justuki ematea gazteak lehen lehoan eta guk nahi duguna erakutsi ere be gazteak gauhe gunez direla baita espada ere kontutan hartuak e, instituzio edo eramaten diren politiketan eta guk gazteera gile ezberdinei aukera hori nahi digugu eman ere justzukera erakusteko bautela zerregan eta zerrekaji ere e, oien etorkizunari begira Eta, mintegi hortan parte hartuko duten nartian, horkituko dira Xole Mariluz Ekonomialaria, edo Caroline Phillips, garapen konxiluko lehen nakalia, Jean-Claude Richez, sociologoa, sigor goiesko etxea misión lokaleko langilea, besteak beste, erametzala hori elduen larum atiandago ezeko behatziontaik eguerdi terditarat kan boko multiserviz gelan pilota garateneko partidaren emaitza atzo, agire laskanok, irabazki dute, Gonzalez bonet behiltzen kontra, berroita amar, berroita zorzi, bikintzeren diferentzia, partida biziki jokatua beraz, eta oren mateta, berroita zorzi minuta, ira undu. Eta heldu den larumatean irageitekoa zen ezkerparetako profesionalen buruz burukako xapelketaren finala, Bengo etxe eta ola isolaren hartzian gibelatu da, oinattze bengo etxeak esezkegeko eskuko eri bat utzi duela, finalaren gibelatzea galdatudu. Untxaraz, arauen arabera haste batez gibelatzea giteiken, bainan epaileko nartu dute. Epe hori, oraino beste haste batez luzatzea, ondorioaz, azkenian, finala hola izola. Bengoitxain erdian, elduden ekainaren ogoita sorzian jokatuko da Bilbon. Eta festibale baten berri bururatzeko, doni banelo izunen, agurrilaren bostetik behatzi dat, balea pop festivala izaren da, seigarren aldikoz, moi, moi, kolektibua A, a, a arte eta musika garaikidea probusatuko du, astezkenetik e, igandera. Eta aldiuntan Balea Pop Festivala irian barna hasiko da Eta igandian ere irian bukatuko da Ostatua goizeko lauak arte idikirik atxikiz Ondakza eta du kontenia parkean ere iragaren da festivala Naiz eta astapenian tokiko taldeak soilek ginerazi Azken irugteetan kampoko taldeeri ere leku eskaintzen dute Beraz, orra, bestiak beste, nor izanen den Festivalaren antolatzaile den Manu Matiz izango dira va dit là à Tsigitarak à du désir ce badou paten d'Irak warp la belle croix king live bat concerto de bideo alekin et à laserekin et aussi aussi possible là um, c'est pas donc elle Jessica 93 au lid à avait la qui était nubskata rock electropunk Garaz egiten bezala. baina baitugu alere uh, kolektiboko okide batzuk uh, adibidez uh, Odein ire uh, taldea, hor ere koncertu uh, bideobatekin. Bideo uh, ba baitugu uh, Asset for Twins, direnak Van of Mart eta Elorn, haien proiektu uh, bien proiektuada. Uh, eta, janen urtean bezala, moi-moi ban, horrek erenaidu uh, uh, kolektiboko muskari guziak, borde likoa da, baina eski ringarria, eta festibala bukatuko dugu janen urtean. Bezala. da, eta... Um, Bon euh on oh, est oh, dit la Locala Guaina Collectivo Coca Guaina Sangodale euh, euh le noir euh, gang tu et Dida Emangoaga euh, euh, euh Bateli Olebat et tu quand euh, guitariste et Cantalia donne Nescata. On ah, regretage qui euh ashqui punk ashqui euh, garage bah il a Hala, izan hainitze, festibala gero eta rekasta ondiagoarekin doa, e, gaurero bi mila baino gehiago, bildu baitira joan den urtean nahi mandeza hona, eta horretazteno, skizuet aurtengo datak, e, balea pop-festibala doni baren loizunen, agurrilaren bostetik behatzira. Goiz berri saioarekin txekitzeko tenoria nazioarteko berriak oraizuekin, Batzitz eta Kristof eta G7 edo G zaspiak otz nasuarteko lehen dakari nagusien bilkurak luguaren berotziari mugak ezagirizkio. Angela Merkel alimaniako kantilerak G7puen gailugarren jesteko garre agegaldean ehandu berotegi efektuak 2 graduko mugaren ez gainditzeko adostu direla saspie errialde eh, indartsuenak eh, klimako funts berdaren indartzeko bere presttadida bimilata federazio sortu zuten txesna hori garabidean diren errialdeak diruz laguntzeko lugaren berotzeari kontra egiteko neurriak jarditzaten Greenpeace, Greenpeaceek, Klima altaketari buru egiteko engaiamendu argi bat eskatu dia, zo gezazpiko erialder, Bavierako Alpeetan, Lazerbidez egin proieksio batekin, titulua, gezazpi, euneko eun berriz tagariak helburu, beraz lelo hori erabili du eta gogoara zidu Greenpeaceek, berotegi efektua eragiten duten gazen, euneko, ogoita xei, isurtzen dituztela dela, talde orta koek, munduko biztan lehen, euneko amarra baizik estutelarik biltzen, haipatudu, dut ere jihadismoaren kontrako borroka eta ebola epidemia nola sei Belgikako Belgikako segurtasun indarrek amasei jendea txilotu dituzte, Terrorismo jihadisten kontrako bi operaziotan. Ze aski bi 20 bat miaketa egin ditu poliziaek hainbat hiritan, hostendelu baina, Breden, Anvers, je dir eta Namuren, Belgikan ataken egiteko planen inguruko xehetasunak aurkitu liktuzkete, lobainan egin miaketetan lo egunkariaren arabera. Ilketa lepuratu diote estatubatuetan belz bat hilzuan poliziari. Ipar Karolinako epaimai batek hilketa leporatu dio Walter Scott herritar beltza bizkarretik tiroz zuen poliziari zirkulazioko hikamika baten ondorioz Michael Slager poliziak egin egintzion tiro Walter Scotti azkenunek armarik ez eta poliziari ez buru eginez ere, jakelako telefono batekin grabatu zuen hilketa beste eh, prisuna batek Goizberiko egomita zuzenean euskal iratietan Eluden du den ortzegunean, Parixen iraganenda Euskalegiaren bakearen aldeko konferentzia humanitarioa. Gure gomitak aste hart goizuntan, bake bidea plataformatik maitenatiko IP eta aliz leizegezaak. Galderak egin, goizpe jiren Facebook edo Twitteraren bitartez.